Розділ 37. Вони відправили місіс Гобкінс додому в легковику, повідомивши водія, що це було його останнім завданням на сьогодні, а тому він міг після цього бути вільним, поїхати додому, чи назад у гараж, чи куди йому ще заманеться. Водій сприйняв цю новину із радістю. Але Ричард припустив, що це останнє завдання не пройде гладко. Він припустив, що вони не доїдуть до свого пункту призначення. Вони не доїдуть усього лишень декілька вулиць до будинку старенької, коли перед ними постане контрольно-пропускний пункт. Якщо старенька доведе чимось своє ім'я та адресу, їй дозволять рухатися далі пішки або ж на задньому сидінні урядової машини. Усе залежить від того, коли саме вони захочуть із нею поговорити. У будь-якому разі, вона опиниться у комфортній та спокійній обстановці, її пригостять водою та кавою, а розмовлятимуть із нею виховані молоді жінки. Вона буде в достатній безпеці. Ченк перевела увагу на свій мобільний телефон. Це теж було досить безпечно. Операція Хекаета зі стеження за ними була припинена, принаймні тимчасово. А їм потрібні були карти і фото із супутника і розклади авіарейсів, і пошукові системи. Місіс Гопкінс розповіла їм, що сестру містера Маккен назвали Лідія Лейр. Вона була молодшою від нього на декілька років. Вона вийшла заміж за лікаря та переїхала до фешенебельного передмістя у Феніксі, Аризона. Її чоловік був досить заможним, проте Маккен не просив у неї нічого, окрім її часу та готовності його вислухати. У місіс Гопкінс була адреса Лідії, нашкрябана на аркуші зі списком адресатів для розеясилки різдвяних листівок, який вона досі носила в сумці поміж сторінками свого кишенькового записника. Але телефонного номера там не було. Ченг знайшла робочу сторінку її чоловіка онлайн, проте дівчина, що працювала там на рецепції, не захотіла давати Ченг домашній номер лікаря. У базі даних телефонної компанії його також не було зазначено. Ні чоловіка, ні дружини не було в секретних базах даних Ченк. Пошуки у Гуглі також нічого не дали, окрім одного безтурботного знімку пари на якомусь доброчинному заході. Доктор і місіс Еван Лея Фонд допомоги людям, що мають проблеми із нирками. Він був у смокінгу з метеликом а вона у вечірній сукні. Вона мала гарний, здоровий вигляд. Вона сяяла від діамантів, що були на ній, а ще в неї була білосніжна усмішка. А тоді їм потрібно було зробити один вибір із трьох можливих, як швидко їм треба буде дістатися до Фенікса, як довго вони могли чекати на те, щоб сісти на літак для клієнтів із золотими картками та як довго поліція чекатиме до того. Як повідомити про все, що сталося, сестру? Якщо вони взагалі це зроблять? Вона ж не була його найближчим родичем. У нього був син. На ньому вони і повинні зосередитися. Саме його вони можуть повідомити першим. А якщо вони таки це зроблять, вони нададуть йому можливість подзвонити ті-ці самотужки. Вони розглядатимуть це вже як його обов'язок. А виконає він його чи ні, залежить уже від нього самого. Усе це означало, що на момент, коли вони дістануться Фенікса, їй можуть подзвонити, а можуть і ні. У будь-якому разі, усе було гаразд. Погані новини – це все одно погані новини. Не має ніякого значення, коли саме ти їх отримуєш. Головне, щоб вона не запланувала полетіти в Чикаго та взятися за всі організаційні питання самотужки. До неї потрібно дістатися, поки цього не сталося. До того, як доброзичливі друзі та офіцери із захисту свідків не залякають її настільки, що свідчити вона зможе лише привітанням. Найкращий для них зараз спосіб подорожувати знаходився поза зоною комфорту Ченг – це був рейс на який вона не мала картки. Проте це був перший та найбільш підхожий рейс. Це давало їм змогу повернутися до Пенінсули, де вони могли б викинути Р-7 та забрати сумку Ченг. І ще одне. Вони увімкнули відібраний у ХККЕ мобільний та перевірили реєстрацію викликів. Усі вхідні дзвінки надходили з одного єдиного номера. У нього був регіональний код 480. Ченк перевірила свій комп'ютер. Вона сказала. Цей мобільний номер зареєстрований у Феніксі, Аризона. Саме там, куди ми і їдемо. Дуже дорога, проте швидка розмова Ченк із її інформатором з телефонної компанії надала їм інформацію про те, що номер із Фенікса був зареєстрований за одноразовим телефоном, який купили в місцевому Волмарті у штаті Аризона всього тиждень тому, і активували його негайно, просто на стоянці біля Волмарту. Заплатили за нього готівкою, як і за решту шість телефонів, придбаних одночасно із цим, що нагадувало більше типову поведінку для покупця, який і на практиці, і в теорії був прихильником розмов, які неможливо було вистежити. Ричард сказав, він скоро викине цей номер і перейде до наступного. Чен кивнула. Так, щойно ХК КАЕД не подзвонить йому в призначений час. Або щойно він увімкне СІНН та побачить, що саме тут відбувається. То, може, нам слід першими йому зателефонувати. Поки ми ще можемо це зробити. І що ми йому скажемо? Будь-що тільки би отримати над ним перевагу. Нам треба вивести його з рівноваги. Нам знадобиться вся можлива допомога. Ти хочеш його засмутити. Це не зробить йому гірше. Нам знадобляться будь-які обманні емоції, які зможуть вчинити на нього тиск. Гаразд, давай спробуємо. Він увімкнув підсвічування на телефоні ХК Знайшов потрібне віконечко та натиснув на зелену кнопку. Він чув, як набрані ним цифри виходять у мережу, потім на якусь мить запанувала коротка шипляча тиша, і він почув молодію. А тоді на дзвінок відповіли. Якийсь голос запитав. Так. Це був чоловічий голос, який належав повногрудому чоловікові з товстою шиєю, проте мова його була переривчастою. І вся розмова виходила якоюсь безладною через хриплий поспіх та ентузіазм. І якесь очікування. Наче жадібний ковток чи зітхання. У цього типу був визначник номера, і він чекав новин від Хека і він страшенно сильно на них чекав, і чекав на них саме тієї миті. Це було зрозуміло. Вочевидь, він чекав на те, щоб уже розпочинати святкування. Ричар сказав. Це не Хекакает. Чоловік зробив паузу, а потім сказав. Я зрозумів. Це Джек Ричар. Жодної відповіді. Хекакает дістав Маккенна, проте нас йому не вдалося дістати. Власне, ми дістали його. Він діяв професійно, проте цього було недостатньо. Голос запитав. Де зараз хекает. Вимова в нього була спокійна та трохи монотонна. Східноєвропейський акцент, здається, власник голосу точно мав міцну статуру. Мабуть, він був блідим та охрядним, і, скоріш за все, він страждав на задишку. Ричар відповів Хекакает зараз у лікарні, Проте він прикутий до ліжка наручниками бо поліція знайшла його швидше за лікарів. Просто тут, у Чікаго. Ми відібрали в нього телефон та запасну зброю, але ми залишили йому пістолет, яким він застрелив Маккенна. Він був без свідомості. У місці, яке розглядають як кубло терористів. Копи там його і знайшли. Я знаю, можете навіть не питати. Неправильна інформація. Їх дезінформували. І саме тому вони точно його жахливо катуватимуть. Вони пообіцяють йому, що в майбутньому на нього чекатиме Гуантанамо, 16. Або його передадуть в інші місця, де також годі чекати чогось доброго. Він настільки відчайдушно намагатиметься з ними домовитися, що видасть вас, не встигнете ви й оком змигнути. Ви не можете зробити йому нічого такого, чого б не вдалося переплюнути урядовим. Тож можете починати про це хвилюватися. Плюс вам слід хвилюватися ще й через нас. Ви розпочали війну. Це було дуже нерозумно з вашого боку. Тому що ви все одно програєте, і з цього нічого хорошого не вийде. Ми вам дамо такого жару, що навіть ваші діти народяться каліками. Ви так думаєте? Ми вже зробили це з ХККЕТом. Він легко здався. І це ваш найкращий агент. Сподіваюсь, що ні, заради вашого ж блага. Тому що ви наступний. Ми знаємо ваше ім'я і знаємо, де ви живете. І ми вже на шляху. Вам час бути насторожі з цього моменту. На іншому кінці дроту почувся протяжний стриманий видих, наче мали з'явитися слова, можливо, навіть багато слів, проте жодного слова вони так і не почули. Натомість цвінок перервався, і Ричард більше нічого не чув у слухавці. Він уявив, як із телефону витягають маленький електронний чіп, ламають його навпіл за допомогою тупого кінця нігтя, а потім викидають у смітник. Ченк запитала, хто він такий? Ричар сказав, він не був надтого вірким. Сказав лише дев'ять слів. Але за голосом можна сказати, що він великий та охрядний, і, схоже, росіянин, і здався він мені досить багатослівним і досить розумним. Росіянин. Ну десь звідти? Із Грузії чи України? З однієї з цих країн Багатослівним. Сказавши тільки дев'ять слів, Я сказав йому, що я не хекакаєт, і він сказав, що розуміє врівноважено і спокійно або сказав це таким чином, щоб здаватися врівноваженим та спокійним. Цей тип точно розуміє, як словами можна висловити абсолютно різні речі. Ми справді знаємо. Як його звати і де він живе? Я міг трохи прикрасити ситуацію. Або перебільшити трохи заради сильнішого ефекту. Як кажуть, грай, поки не виграєш. Бо ми все одно це дізнаємося, рано чи пізно. Якимось способом. Можливо, твій інформатор із телефонної компанії зможе посортувати його дзвінки за місцем розташування. Це займе всього лишень тиждень, за тим номером телефону. Він не міг відбитися далеко від дому. Ми можемо зосередитися на цьому. Ця інформація може призвести до фізичної шкоди чи серйозного ушкодження. Це і є нашою єдиною метою. Тоді мій інформатор цього не робитиме. Такі в нього умови. Тобі справді треба йому про це казати. Він сам зробить потрібні висновки, в кінці кінців. А тоді він перейде працювати до когось іншого. Я не можу цього допустити. Навіть заради ківера. Ківер би мене зрозумів. І ти повинен це зробити. У тебе теж були свої правила поведінки. Умови є умови. Мені це підходить, сказав Ричард. Гадаю. Ми спробуємо з'ясувати це іншим способом. Після того, як ми поговоримо з його сестрою. А вона може і сама з'ясувати це для нас. Залежить від того, скільки їй самі відомо. І чи це означає щось для нас. А більше нічого для нас ніщо не означає. Це більше не просто якась там дрібниця із пшеничним полем. У ХК Каєта є поплічники зі зброєю в Іллі і Шеф в Аризоні. Це загальнонаціональна організація. Вони стежитимуть за аеропортом, ви попередили їх, що ми туди дістанемося. Саме тому я це їм і сказав. Більше ми їх ніде не побачимо. Це ризиковано. Усе на світі ризиковано. Сідати на літак також ризиковано. В усіх інших пасажирів є телефони. Подумайте про фото та пісні. Подумайте про додаткову масу. Двигуни їхнього літака чудово справилися із наявністю великої кількості телефонів на борту. Він легко здійнявся в повітря та полетів у долину, як і всі інші літаки того дня у найбільш завантаженому аеропорту Америки. Ричард був упевнений що ніхто за ними не стежить, принаймні з повітря. Але їхні справжні імена були внесені до комп'ютера авіаліній, а очікуваний час прибуття їхнього рейсу був відомий загалу. Сподівайся на краще, проте готуйся до гіршого. Їхні місця були поруч, і сиділи вони біля переднього краю крила літака. Місце біля вікна та середнє місце. Вони сиділи не в ряду біля виходу. Він був за два ряди позаду них. Ченк вибрала місце посередині за власним бажанням. Поруч із нею, на місці біля проходу, сиділа жінка з навушниками у вухах. Ричар сказав. Я тут думав про кузенів Мойнаханів. Чи братів, чи хто вони там такі? Ченк запитала. І що? Їх було двоє, проте проблем від них було в сотню разів менше, ніж від одного ХКК-ета. Як ти почуваєшся? Наче мене тричі побили. Про це я й кажу. Порівняно з жодним ударом в минулому. Я згоден з тобою, що ХКК-ет у Каліфорнії, його поплічники у Іллінойсі та шеф у Аризоні. Це загальнонаціональна організація. Проте я не розумію, який стосунок до цього має материн-спочинок. Ці хлопці значно нижчої категорії. Вони не можуть бути місцевим підрозділом, інакше вони були б слабкою ланкою в ланцюзі. Вони виділялись би, як біла ворона серед зграї чорних. То хто ж вони тоді такі? Можливо, клієнти, сказав Ричард. Маккен найняв ківера. Можливо, у материному спочинку теж когось найняли. Може, саме це зараз і відбувається? Можливо, погані хлопці торгують своїми м'язами з такими національними організаціями. Можливо, вони торгують усім, чим можна. А чому б і ні, це лише ринок послуг. Чент відповіла. Тоді сестрі може загрожувати небезпека. Теоретично. Тому що організації поводять себе так, як належить організаціям. Вони цікавляться детальним досьє. У материному спочинку знали про те, що Маккен спілкується із сестрою. Якщо так, то вона є в цьому досьє. І вона для них зайва деталь. І ми також. А такі організації не люблять, коли зайві деталі зустрічаються. Питання типу прикрийміза для них значно важливіші. Ричард нічого не відповів. Ченг запитала. Що таке? Я майже певен, що сестра зараз у безпеці. За логікою. Я маю на увазі, що Ківер пробув там усього декілька днів, а ми тепер хвилюємося, чи є в когось адреса його сестри. Думаю, шанси на це мізерні. Просто неймовірні. Але. Але перебування в літаку робить тебе безпорадним. Голова сповнена дурних думок. Міжнародний аеропорт у Феніксі Гордо називався Скайгарбор-17, і він таки був безпечною гаванню, принаймні з повітря. Через металошукачі. На землі ситуація була геть іншою. Тож Ричар і Ченк зійшли з літака та попрямували повз загальний вихід до більш віддаленого. Там вони зайшли до кав'ярні, зайняли місця на барних стільцях та почали чекати. Чекали вони на те, щоб останній пасажир із чекаського рейсу сів на автобус, який розвозив людей по готелях. Для того, щоб будь-хто, хто чекав на пасажирів із цього рейсу, здався та пішов додому. Тоді вони також пішли до виходу, надзвичайно повільно, розглядаючи вітрини, остерігаючись того, що їх хоч пізно, але впізнаючи попередять когось про них по телефону, проте так нічого підозрілого вони й не побачили. Аеропорт був просторим, натовпу не було, і всі виглядали спокійними. Для тих, хто прибув із Чикаго, тут був наче вихідний день. Вони на якусь мить затрималися біля виходу з аеропорту, розглядаючи взуття, светри та прикраси з бірюзи, поки не приземлився другий рейс, і з нього почали метушливо виходити пасажири. Там було близько сотні людей, подумалось Ричарові. Вони прилетіли з Міннесоти, із сотнею невеликих сумок. Ричар і Ченк влилися в натовп поміж останніх пасажирів. А тоді швидко пройшли через зал видачі багажу поміж нещільної та неквапної групи людей через останню прохолоду від кондиціонера, і вийшли назовні до місця стоянки таксі на пекучу пустельну спеку. Але чекати там довелося не більше однієї довжелезної хвилини ніхто не звертав на них уваги, ніхто не матушився, не дивився на них, і ніхто взагалі не роздивлявся навкруги. Вони спіймали таксі, щоб доїхати до місця прокату авто. Ніхто за ними не стежив. У річера не було водійського посвідчення, тож Ченк стала в чергу та орендувала для них невеликого за розміром шевроле. Це була нічим непримітна машина білого кольору, щоб вони могли залишатися невпізнаними, на додачу в ній був GPS-навігатор для того, щоб вони могли добре орієнтуватися на місцевості. Вони зачекали біля будки перевірки документів та роздивилися навколо. На узбіччі не видно було інших вільних авто. Нікого навкруги не було. На дворі було занадто спекутно для пішоходів. Десять хвилин вони їздили неорганізованим та заплутаним маршрутом, а тоді підладнали свій навігатор на вказане фешенебельне передмістя. Там де мешкав лікар із сестрою містера Маккенна. Вони налаштували радіостанцію на новини, проте із Чикаго нічого не було чути. На це не було часу. Вочевидь, у Феніксі своїх клопотів вистачало. Навігатор указав їм шлях на північ, а тоді на схід, у напрямку Скотсдейла, тоді вони повернули в провінційну вуличку, з неї на ще одну, і нарешті вони в'їхали в потрібний район. Біля воріт, що вели до будинку, була вартівня. Вона була збудована в надзвичайно декоративному стилі, з шатровим дахом і обсаджена кактусами, із червоносмугастим шлагбаумом праворуч і таким самим червоносмугастим ліворуч. Наче це була тлуста пташка із двома тонкими крилами. Уся ця спільнота мешкала за ворітьми. Багатії. Платники податків. Меценати політиків. Шерифи з району Марікопа на швидкому наборі. Вони зачекали на узбіччі за 100 ярдів від вартівні. Була третя ранку. У Чікаго була вже п'ята. За склом стояв один охоронець, Ричер сказав Ми повинні були це передбачити. Ченк відповіла. Якщо вона вже чула про свого брата, то ми сюди ніколи не потрапимо. Не в тому випадку, якщо цьому типові спочатку потрібно подзвонити до будинку. А я певна, що він це зробить. Ричард зазначив. У тебе є візитка агента Федеральне бюро розслідувань. Це ж не значок. Він помітить різницю. Він, мабуть... Колишній коп. Він звичайна жива людина. Ось і все, що потрібно для цієї роботи. Місіс Гопкінс була цим вражена. Інше покоління. Різне сприйняття керівництва. Ричард нічого не відповів. Ченк запитала. З тобою все гаразд. У мене болить голова. Що ти плануєш зробити? Давай спробуємо увійти. Гаразд, але якщо виникнуть якісь проблеми, ми одразу ж відступимо. Ми переживемо це. Сестра, це той міст, який ми просто не можемо дозволити собі спалити. Вона поїхала далі, повернула і зупинилася перед шлагбаумом, просто біля перегородки із рухомим склом. Вона опустила своє вікно вниз. Відкинула назад волосся Повернула в бік перегородки голову та всміхнулася. Тоді вона сказала. Ми приїхали до містера та місіс Еванле. Охоронець був старшим білим чоловіком у сірій уніформі з полієстру. У сорочці на короткий рукав. У нього були худі руки, укриті піхментними плямами. Він натиснув на червону кнопку і сказав. Бажаю вам приємного вечора. Шлагбаум почав підійматися. Ченк проїхала по ним. Вона підняла своє вікно і сказала. Я не платила б такому охоронцю. Ричард відзначив. Що не кажи, краєвид тут що треба. І справді. Газонів тут не було. Не було нічого, що потребувало б води. Там були майстерно викладені ряди каменів із кактусами, чиї листки прорізувалися з поміж каміння, як лиза ножів, із серпанком блідочервоних квітів, зі сталевими скульптурами, які були досі блискучими та незіржавілими на цьому сухому повітрі. Місцена тут була рівною, земельні ділянки були великими, а будинки розташовувалися під різними кутами, один стояв так, другий стояв інакше. Наче вони всі випадково забрали сюди з якоїсь іншої сцени. Ричар сказав. «Це має бути десь прямо та ліворуч. Десь за чверть милі звідси, мабуть. На потрібному їм місці зібралося багато авто. Всі були різних марок, моделей та кольорів. Більшість із них були дорогими. Вони стояли поруч на під'їзді до будинку, Три авто стояло впоперек, поперек, три – вздовж, вони стирчали на вулиці, бампер до бампера, усі збиті до купи, усі одне на одному, усі були безладно розташовані, у одних було порожнє узбіччя позаду, у інших – попереду, наче будинок, до якого вони приїхали, був унікальним та володів надзвичайно сильним тяжінням. У сумі їх було десь зо тридцять. Ось чому шлагбаум перед ними підняли без жодних запитань. На воротах висіло оголошення. В цьому будинку була вечірка. Коктейльна вечірка, чи вечірка біля басейну, чи будь-яка інша вечірка, яка могла б зібрати 30 машин о 3-й годині дня в таку спеку. На поштовій скринці, яка розташувалася наприкінці переповненого зараз під'їзду до будинку, було написано «Ліг Волейрів». Ченк поставила машину за останнім авто на узбіччі. Вони вийшли назовні під пекуче повітря та почали роздивлятися довкола. Сам будинок був дуже привабливим на вигляд, просторий та розкішний, одноповерховий зі змішаним дахом, бо з одного боку дім був зроблений з неопаленої цегли, а з іншого скидався на хишку для полювання з необробленого каменю. Він був досить зразковим для того щоб хоча б натякнути на смак та достаток господарів, але за загально прийнятими стандартами він не був показним узагалі. Щоб там не відбувалося в цьому будинку, відбувалося воно на задньому дворі. А його звідси видно не було. Навколо території височила огорожа, яка закінчувалася на рівні голови. Вона являла собою архітектурний витвір, який мав би цілком пасувати до будинку. Така ж сама обшивка, такий самий колір. Вони були в усьому повністю однаковими. Спереду подвір'я було відкрите, на відміну від заднього двору, який був наглухо закритим. Приватна власність. Нічого там дивитися. Але Ричарові здавалося, що він чув наявність там басейну. Він чув бризкання води та приглушені крики з трибунів у воду. Саме такі звуки видають люди в басейнах. Затамовані подихи та шокування від холодної води. Що було дуже логічно. Все-таки була третя година дня. Температура на дворі була близько 40 градусів. Для чого би ще люди сюди прийшли? Басейн, патіо, можливо, ще кухня та вітальня по обидва боки розсувних дверей. Бляшанки пивав в тазах із льодом. Ченк сказала. Ми в бюро проводили одне дослідження. Власне, я сама написала якусь його частину. Я наче місіс Гопкінс. Дослідження стосувалося автомобілів. Для кожної локації ми розрахували співвідношення між вартістю авто, припаркованих назовні, та кількістю грошей які переходили з рук у руки всередині. Ричард запитав. Думаєш, тут теж гроші переходять з рук у руки? Ні, я хочу сказати, що на основі мого детального дослідження про оцінку машин я можу припустити, що тут зараз є дуже заможні люди. І досить різні. Тут не лише дівчачі машини. Я бачу тут і сімейні машини. І навіть деякі суто чоловічі машини, на яких власники щойно повернулися з роботи. Тут зібралися дуже впливові люди. Вони підійшли ближче. Біля гаража, в огорожі на задньому дворі, були ще одні ворота. Достатньо широкі для завідної газонокосарки. Її, мабуть, винайшов багато років тому якийсь проектувальник, який думав, що люди завжди хотітимуть мати газони біля будинків. А тепер це місце використовували як звичайну доріжку до будинку. Озеленена стежка. Вимощені камінням фігури. Сонячні ліхтарі на висоті коліна. Ворота були десь на фут прочинені. Видно було, як за ними промайнули люди, згуртовані в грубки, освітлені сонячним легким серпанком, які неспішно проходжали туди-сюди. З-за воріт вийшла жінка. Вона несла до своєї машини сумку жваво, енергійно та із серйозним виглядом. Це була не сестра Маккенна. Подруга або сусідка. Співорганізатор вечірки або одна з представниць приймаючої сторони. Вона йшла швидко. Вона наближалася. Зупинилися і всміхнулася. Тоді сказала. Вітаю, так добре, що ви прийшли, заходьте. І пішла далі, до свого авто.